Мовивши так, він вручив подарунок. Той взяв його раду, і до Ахіла, звертаючись, слово промовив крилате. «Люби мій сину, отут говорив ти цілком справедливо. В м'язах у мене вже сила не та, міцні мої ноги. Руки у плечах ходять зі скрипом не так, як раніше». От якби юністю й силою цвів я такою, як в давній час, коли славні епеї ховали в бупрасі й тіло амарінкея вождя, і діти державця змагались. Тож не було мені рівного ні між одважних епеїв, ні між пілоських бійців, ні між духом стійких етоліян. Я... Навкулачки побив Клітомеда, сина Енопа. Легко здолав Янкея з Плеврона, що вийшов боротись. Далі і Фікла, славетного в бігові, теж перегнав я. А у метанні списів переміг Полідор і Філея. Акторіони, проте, на конях мене обігнали. Кількістю взявши лише... У заздрій жазі перемоги, Бо що найвищі за це лишалися ще нагороди. Двоє було їх, близнят. З них один керував лише кіньми. Кіньми лише керував. Батогом їх постьобував другий. От який був я колись. А нині нехай вже молодші за нагороди змагаються. Я ж підкоритись нужденній старості мушу, Хоч гордо пишався колись між героїв. Та продовжуй, Ахіле, змагання на честь твого друга. Я твій дарунок приймаю охоче і серцем радію, Що не забув ти про мене. Мою ти любов пам'ятаєш І вшанував мене гідною шаною серед «Хай же за все це боги подадуть тобі ласку жадану!» Мовив він так, дослухавши слово Неліда похвальне, рушив до місця свого Ахіл між рядами Ахеїв. Тут за важку навкулачки борню він поклав нагороди, вивів на збори й припнув до стовпа Шестирічну мулицю, що терпелива й уперта До запрягу ще не давалась, А переможений мав одержати келих дводонний. Став між Аргеїв Ахіл, і слово таке до них мовив. Сину Атреїв, і всі в наголінниках мідних Ахей. Найсміливіших мужів викликаємо двох, Навкулачки битись за цю нагороду, І той, кому Феб, дальносяжний, дасть перемогу, І згодні усі із цим будуть Ахеї, Хай до намету свого веде терпеливу мулицю, А переможений хай собі візьме цей келих дводонний. Мовив він так, і підвівсь, тоді велетень, воїн, могутній, син Панопея Епей, умілий в бою навкулачки. Він терпеливу мулицю за гриву схопив і промовив Ну, бо підходь, хто хотів би хоч келих придбати дводонний, то ж не здобуде мулиці я певен того і захеїв. «Жоден мене нав кулачки здолавши, бо я тут найдужчий. Хоч поступаюсь в бою, чи не досить, адже неможливо в кожному ділі майстерним однаково мужеві бути. От що скажу я тепер, і слова мої збудуться справді. Шкіру на ньому порву, і геть розтрашу його кості. Ті, хто ховать його має, збирайте сюди і зачекайте. Труп заберете, коли мої руки його подолають.